О, всі, кроколи. Розплата. Знайоме прізвище. Що там не кажіть, але коли якась справа безпосередньо тебе не стосується, то й слухаєш про неї краєм вуха. Так, аби лише слухати. Отож я, сидячи на оперативній нараді, яку скликав начальник міського управління полковник Джура, більше думав про своє. Полковник підводить підсумки роботи за першу половину травня. Це у нас завжди напружений період. Люди святкують перша травня, день перемоги, і саме ми, працівники міліції, мусимо подбати про те, щоб ніщо не затьмарило їм гарного настрою. Полковник задоволено констатував, що під час свят у місті ніяких пригод, крім кількох випадків дрібного хуліганства, не було. Після нього виступив з інформацією начальник міської автоінспекції майор Ратушний. Доповів про дорожню пригоду, що сталася минулої ночі. Ось тут я насторожився, бо почув знайоме прізвище Череваш. Богдан Череваш. Цей студент Богдан Череваш відразу подзвонив нам, розповідав ратушний. Довіг до залізничної переїзду і з будки подзвонив. Таким чином ми мали можливість з точністю до 2-3 хвилин встановити, коли саме машина збила дедуряку в 0 годин 17 чи 19 хвилин. Хлопець подзвонив до нас у 0.36. «Як він там опинився?» – той студент, – запитав Джура. «Повертався додому дому з інститутського вечора». Він жили в Шукалівці. Яка відстань від місця події до залізничного переїзду? Більше яких кілометрів буде? І якщо, кажете, молодий чоловік біг, то міг, мабуть, до будки і швидше дістатися? Він же не стояв безпосередньо біля того місця. Метрів за тридцять був. Поки дійшов, а потім ще термосити почав лежачого. Вже коли переконався що той мертвий, Кинувся бігти. Віта спочатку рванув на Шукалівку, а потім згадав, що до переїзду ближче, і там є телефон, та повернув назад. «А чи той хлопець бува?» Примружив око Джура. «Ні-ні, експертиза чітко визначила, смерть настала в результаті наїзду. Машини ще не знайшли?» «Поки що ні. Хоч черговий зразу ж після дзвінка черваша» Наказав усім КПП зупиняти і перевіряти машини, які виїжджають з міста. А ті, що до міста? І як тільки я приїхав на місці події, то відразу передав рацію щоб зупиняли також машину, котрі їдуть до міста. Бортий Москвич, звичайно, міг виїхати на кільцеву дорогу, після чого знову повернути на Клипарівськ. Та чого ви? Не міг сам до того додуматися? Полковник насупив брови. Одразу не зміркував, ратушний знизав плечима, але жодна підозріла машина з міста не виїжджала. Шукати її треба в і ми робимо все необхідне, щоб її знайти. Правильніше було сказати майже все необхідне, бо коли Борису Адамовичу зроблено все необхідне, то машину вже шукати не треба, вона має стояти на штрафному майданчику. Та ми ще не знайдемо, нікуди вона не дінуться. Але я в цій справі, Івана Павловичу, дещо дивно ставений. Експертизу стверджує, момент наїзду, де не стояв, не йшов, а лежав на дорозі. «Чого ж він там розлігся?» – насторожено запитав Джура. «Був дуже п'яний. В міст алкоголю в крові перевищує три проміли». «Це вже дещо» але й п'яний мав би обрати собі до лежання місце зручніше. Ніякше, ніж асфальт, — розгумі, промовив полковник. Ну, п'яний билпав, там заснув, — зауважив ратушний. Звичайно. А може він там уліхся не сам, а хтось його поклав? Чи бував не той ваш хлопець, що подзвонив, а? Отже, давайте зробимо так. Ви, товариша майоршу, Робити все для найшвидшого розшуку машини та водія, А ви, товаришу Маринич, полковник обернувся до мене.